Другим шансом для Хемери став відомий у всій Європі композитор, який приїхав із королівським балетом на гастролі, і якому наш випускник, прорвавши потрійну охорону, розповів про враження чистісінькою англійською. Що він йому там говорив, так і лишилося таємницею. Але через п'ять днів Хемера виїхав із королівським балетом в Алмати, навіть не попрощавшись із нею. Тоді вона перестала співати, бо спочатку спів – Викликав біля потім і страх не наспівати собі ще одного химеру. Не співала, бо все нараз пропало, і їхні прогулянки під дощем, коли вміщалася з ним в один плащ, і вечори зі свічками, під якими розшифровували його погляд, таємничий, мов санскрит, і відсутність усіх до решти, котрих витиснув він. І з її кімнати так само легко. Якісь життя, коли відгукувалася на єдине у світі ім'я, яким вже тепер він виспівував її, аж із кінця коридора, своїм світлим, трохи надтріснутим, негучним баритоном «Тамріко-ооо». І грузинська пісня про Суліко та Мріко стала талісманом того незмивного часу, коли здавалося, що він її любив. «Не могла ж вона аж так помилитися?» По смерті Марусиного батька забула, що воно і є чоловіча любов. Мала її аж задуже. Робота витискувала усілякі бажання. Вдома падала каменем, заледве роздягнувшись. А випадав якийсь день, вигрібала квартиру, хотіла наздогнати все те, чого не додавала Марусі, аби дитина не почувала себе самотньою і покинутою. Належала цій дитині і цим стінам. Навіть коли й озивався в ній якийсь солодкий звір, то був він безвідносним до чоловіків, ні на кого не кидався, а чекав. Так можна й ціле життя прочекати, бурчала Ірка, котра не вірила у те, що з неба щось падає, хотіла її за когось випхнути. Бо хіба жінка може бути водночас тягловим конем, фіалковою панею і самовідданою квочкою? Чимось трохи треба поступитися. Від визначеного курсу трохи відхилив День телевізійника, що святкувався в Національній опері з великою помпою. Її колишня приятелька, що доволі вправно спиналася по адміністративній драбині і нині вже тут розподіляла блага, квитка їй не дала. Запропонувала якась грубувата жіночка з виробничого відділу, зголосивши у ліфті, що має три зайвих. Тамара взяла просто з цікавості. Не була ні разу на подібній імпрезі на котрій збиралися сотні і сотні, хоч належала до тієї жменьки, що давала ефір. У їхньому світі це не мало жодного значення. Одні працювали, інші мали з того радість. У фоє закипав натовп. Класики демонстрували свої усмішки, подаровані клінікою Вишневського, нібито ненароком потрапляючи під вогники чужих і власних камер, підігріті розпочатим ще на роботі святкуванням. пахли загалом поемз та турбулензіс, поблискуючи гарячими поглядами, сповненими очікування добре знайомої та не менш від того приємної програми. Тамара думала більше про Марусю, котра залишилася сама. Баба Дуся, сусідка і швидка допомога підхопила грип. Хоч би там ніхто не налякав, не задзвонив у двері, бо як не вчила, мала відчиняла, мов зазомбована. Вже шкодувала, що пішла, тут було так багато незнайомих, навіть не знала, чим займаються всі оці люди, які роями життєрадісно гули надовколо. І враз на мить одноманітний шум пронизав трохи ламкий, трохи тонкий, зрештою малоприємний голос, тембрі якого свідчив про те, що його власник або багатий, або владний, або зрештою тут одне й те ж. Аж пересмикнуло від того голосу не мала звички звертати увагу на чужих у такий брутальний спосіб, як безцеремонне роздивляння, але тут обернулася і зустрілася із незнайомцем очима. Цілковито невідомим, проте він не був. Десь бачила його випростану постать і прижмурений холодний погляд у лабіринтах чи то коридорів, чи то буфетів та кав'ярень, натулених по всіх кутках і обліплених мігруючими вервечками журналістів і гостей. Дешева чорна вовняна куртка і трохи старомодний трикотажний берет, як на гімназістові, ніяк не в'язалися із запобіганнями бригади, котра терлася біля нього, запопадливо заглядаючи до рота. Ще один їжачок у тумані згадала пригарний мультик.